Nej. Det... Nu gör jag det. I protest mot en hårdklippning. Då väger du spela in ja, ja, Vi är på strejk och varning här ena gång. Det... Härligt, härligt. Jo, jag tror att det, det blir så ibland om man, om man klipper bort mig. Då det blir det så. Mm. Eller om jag inte startar min inspelning alls. Då blir det ju ensamt. Eh, hur har du haft i veckan? Hur har jag haft i veckan? Det känns som att det veckan gått fort Och samtidigt ändå inte på något Nej ja, men det flyter på Jag känner att det är liksom inte Jag är inte riktigt framme när Jag sitter på terminen Liksom Du vet man börjar så här Zona ju vet I år har jag inga elever som ska ha betyg Och jag tror att det spelar så stor roll För att det är liksom Då finns det inte mm. det här landningsbanan Utan då är det mer Liksom Att man väljer det själv Och det gäller ju att följa eleverna för man vill ju inte börja liksom innan de, och samtidigt så vill man inte ha för mycket kvar att göra som är viktigt när, när, när de börjar ta av. Men jag tror att det här kan ha varit typ sista veckan, eller så. Och så blir det lite ja. chillare nästa vecka, och så blir det fint. Jag noterar att vi, vi slutar, också. slutar den 20. :e. det är ju schysst. Att man har lite extra dagar innan jul. I alla fall brukar man inte sluta precis pang på innan typ. Så det känns skönt Ja, men det, där det är ju... Ja, men det är väl på fredag va vi slutar. Ah, precis. Det eh, Ja, precis. Det, det är ju lite skönt att det blir så att jag trodde ju att vi slutade på fredag och att julafton var på lördag. Det är ju också roligt Om <laughs> ja, du brukar ju vara du? Det det brukar vara Ja. Så, men jag, så Jag har fått lite extra dörr här nu, eftersom jag är världens sämsta på att liksom planera jul. Jag tänker varje år att jag ska bli världens bästa på att planera jul. Och jag, Det går inte med det här yrket. Går inte det. Nej, det man får tänka på liksom det som man bryr sig om och som man satsar på det. Det som ger en energi. Liksom. Ja, och så får man också satsa på liksom att, att man vill bli klar innan jul. Alltså man vill inte sitta på jullovet med eh, 30 dramaanalyser för att det var roligt. Det vill man inte. <här> <här> <här> jag <fick få> glumar, <här> för då får man ta tag nej, i dem. <här> <här> <här> sitta här på annan dag och sortera eh, dramaanalyser. Man vill inte det, så då vill man bli klar. Och då blir det så att då... Då blir den här gravade laxen Som jag tänker att jag ska grava varje jul Att man får gå ner till Salualen och köpa den eh, Det gör jag varje år Och det går lika bra Jag är väldigt bra på att handla eh. Ja men det är det man får göra så. Alltså, Man får handla det vi vill annars Så fixar man det som man liksom Mäktar med och det som man hinner förbereda god till innan Och det som gör maximal med, med liksom return på vägen Jag är en polare som också är lärare Jag mm. är en högstadlärare i historia kanske, som varje år ger egen glögg. Inte för att han gillar glöggen han gör, utan för att det doftar julkridor hemma i typ tre veckor innan liksom jul. Och det är ju såhär någon sorts <laughs> zen och man bara, genialiskt. Det här är det smartaste jag har hört i hela mitt liv. Det är liksom... Ja. Man får ju så himla mycket mer värde av det, utan att egentligen behöva göra så himla mycket jobb. Och jag tänker, det finns sådana grejer man får plocka. Gravaraktien, är det för mycket tid tar det? Vad får du det jag med mig köpa det? Beställ hem det bara Det är inga problem ja, Det är inga problem Det tar ju inte speciellt lång tid Det är bara det att det ska handlas och men får Du får ut någonting för att du gjort det själv Nej, blir det... du får inte Visst är grejer, nej. kan man få ut för någonting för att du har gjort det själv Jag, jag tror på typ att göra en egen Jansson Särskilt om man är vegetarian Att göra egna vegetariska alternativ till sånt Det tar inte jävla mycket tid Men det ger jättemycket mer För det kan bli så mycket godare Än den där skit man köper Ja men då så tar det Köttbullar och korv och sådana skit Ingen gör det bättre än vad de som har köpt det då Köpte de lite bättre kväll, jag bara säger, fint. Kanske har köpt på den här pusten Men liksom, ja. vet, är du med? Ska du bara baka eget bröd? Ja. Ska du göra egen sill? Vad får du det för? <laughs> det kommer att Det kommer att bakas bröd Jakob, det kommer nog det Fast kanske inte av mig Jag kanske tvingar någon det är det, med, ja, det är, Pepparkakor vi, vi skorade det för ett tag sedan eh, pepparkakor på egen deg eller köpte deg. Det är ju lite så här bullshit att man ens tror att man kan känna skillnad på det. Eh, nej men man kan läsa skillnaden. Jo jo jo. Alltså men... vad innehåller det? Jo jo men fine <laughs> men när du sitter där med varsin känner du? De... Nej, nej, nej nej nej nej nej nej det är inte det, det är inte värt att till leva där. Nej. Om du vill ha något extra som med jag Nej men, men jag, jag tänker <clears throat> Ja, i, min, i, mitt hu, i, i mitt hushåll så är det ju så att jag... När, på den tiden vi bakade pepparkakor så gjorde jag såklart degen eftersom jag är från ett annat århundrade, höll jag på att säga. Så det finns ju inte deg i, i mitt huvud. Jag var ju så vuxen när jag fattat att man kunde köpa sådana saker. Så att det, det är så. Men jag ska säga att... Vi, jag Nu köper jag ju själva... Eh, käppakakorna. Mm. Jag skulle aldrig drömma om att baka dem en gång. Så att jag har gått steget längre. Helt enkelt. Men <laughs> apropå det, jag har en fråga som jag har funderat på nämligen. Mm. Jag har en fråga gällande julförberedelse och skola mm, mm, eh, som jag mm. funderar på. För att vi, eh, vi är ju en sån här traditionell gammal skola från 1800-talet mm -hmm. eh, den är ju sådär halvtraditionell den är ju inte som vittfälska som åker runt och eh, lussar i eh, sju stämmor och otroligt vackert lucia luciatåg eh, med musikklasser och som spelar i hela stan de har ju liksom en lista hur de, och det är ju liksom stans stolthet på det <laughs> sättet med kammarkör och allt vad det är. nej det är inte vittfälska det är i ändå Och då bara ser du på det sättet Det är du <hållanden> <här> nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Alltså nej, ska, nej, att tåg är fantastiskt, det är inte det, men vi har ju liksom, men vi ska, att vi ska ha Lucia och att vi ska fira Lucia och att liksom alla ska vara med och det ska göras, det är oerhört viktigt på vår, min skola att, att vi gör det och alla pensionärer som någonsin har jobbat på skolan bjuds in och, och hej och hå runt den här Lucia. Mm. Vi har till och med liksom en, Vad vi kallar kulturdag på Lucia Så att det är inte traditionell undervisning Utan eleverna får bjuda in föreläsare Och det är massa saker runt Lucia eh, Varje år eh, Så det är liksom en, en stor grej Och så det här Lucia-tåget Och det är eh, nästan liksom, Det blir bara mer och mer Fler och fler elever Som vill vara med I år var det 80 elever Som har lagt sin fritid på att få gå Lucia-tåg och repa på kvällar och helger och allt vad det har varit liksom. Mm -hmm. eh, och, då, och, det, och det där ökar antalet som vill verkligen gå Lucia. Och då börjar jag fundera på för jag har ju förstått, jag har ju liksom några kompisar Som fick barn sent i livet Så jag har liksom kontakt på förskolan Och där har man inte Lucia längre På grund av att man är för få Förskolepersonal Alltså förskollärarna är för få Och det blir för rörigt Och det blir för många liksom vuxna som ska stå Så det är väldigt få förskolor idag Som firar Lucia Utan man gör på annat sätt Och, mm -hmm. sådär. Eh, och för att det ja, Effektiviseringens roll och sen har jag liksom förstått att det kanske inte är så i skolorna heller. Och så nu grunnar jag. Har ni, Lucia, på er skola? Ja, alltså, men jag, Lucia jag, förstår, jag förstår frågan. Eh, och jag tror att <coughs> anledningen till många förskolor det som har tagit bort. Det är liksom för att det här med att liksom gå ihop och skapa en gemensam produktion. Och träna in det och förbereda det. För en målgrupp som är föräldrar mm. som ska ta emot oss. Alltså det är lite för avancerat för barn i den åldersgruppen. Det är liksom inte... De tycker inte det är kul att vara med i produktionen, för de är den medvetenheten. Det alltså, ska vi förbereda för det här som kommer några veckor som är här och där Föräldrar är liksom säger man måste tävla in det här, man ska släppa på jobbet, man ska väga någonstans. Det är inte säkert att de tycker det är så himla nice, Så här, det är ganska mycket jobb i förhållande till vad det egentligen ger i termer av liksom någon sorts värde överhuvudtaget. Att de tycker det är superhärdigt och det är traditioner och det är fint. Men liksom barnen lär sig ingenting kopplat till det som de ska lära sig i läroplanen om något som projekt och man ser lite så de de är liksom, de, där när vi ger dem sätta upp verkligen samman det blir väldigt konstigt undan och liksom press, och det blir så här varför kollar alla upp mig och var är det här det är inte så mycket liksom, utgår från deras perspektiv så vad de tycker de nice, najsar liksom, Är det är och därför tror jag att ja. vi, det är ganska så lätt att fråga sig att säga vad vad är meningen med att de ska liksom, sätta upp första grejen för sina föräldrar vad är det hur lirar det med den här verksamheten vi har här egentligen? Det är lite som vet, den här traditionen typ skolkort och sånt. Det är en skolfotografi, vad, vad kommer det från egentligen? Vad beror det på? Är det verkligen en grej vi behöver ha i det som vi, vi liksom fortsätter med i skolan? Och så? så därför tror jag att det är fler och fler som har liksom för de yngre då, så ska vi tackla av det här. Men sen är det att ju äldre de blir, desto lättare är det att integrera in i i, i undervisning på olika sätt. Lisa Heno skrev ska en svinbräggare på Blusia hemland som jag tyckte var sig finaste liksom, omagen. Hon menar på att så här, bakom varje Lucia-tåg som man går på så finns det en, eh, snart nästan utbränd musiklärare som liksom har lagt sin sista decemberkraft på att <laughs> liksom, på att liksom skita ur sig någonting som är här, större än vad man egentligen borde förmå typ. Och gud nådde den som inte är mm. liksom, att Det här inte någonting som bara kommer ihop utan någonting som någon har varit så här. Nu ska jag planera fyra, fem musiklektioner kvar innan jul. Jag skiter i att planera vad är Nu går jag in och dubbeljobbar jag och gör det här till mycket, mycket större. Och från all min planeringstid. Liksom för att liksom, planera stämmor och skit. Och syra upp alla de här grejerna. Och liksom pussla med kollegor och grejer för att få det här att funka. Och då kan vi få till någonting som blir det här. Så. Och det tycker jag är fint att man gör. Jag tycker att som kollega så ska man hjälpa till på de sätt man kan. Även om man inte är musiklärare. För att liksom, det är inte deras... De har inte mer planeringsstid än någon annan för att som sådana grejer oftast. Utan det är något man får tänka gemensamt. På vår skola får jag komma tillbaka till det svaret. Vi öppnade 2019. Så vi har varit med nu i fem års tid. Och då skulle jag tänka att så här, vi öppnade höstterminen 2019. Tre, fyra månader innan pandemin slog till. Och sen har vi liksom haft pandemiår. Och nu det att vi kommit ut på andra sidan med liksom ett år. Så vi har inte haft så himla många år. Av så här, här skulle man kunna samlas och göra vad man känner för. Men vi har också en ganska bra naturlig punkt att vara vad är det egentligen man vill göra? Och då tror jag mm. faktiskt att vi i början där det är mer är såhär, nej men vi behöver inte göra de här som inte liksom ger eleverna någonting, det är de är mer alltså de ska inte behöva liksom fi, nu vi vill vi fira att vi har haft en bra termin, är vi är bra och så som då borde inte det vara att de måste liksom bjuda till och göra någon annan tillfredsställa någon annan det är inte det som är meningen, utan vi vill liksom sätta dem som mottagare av det firandet, vi alltså för det här mm, mm. Så, så. Uh, och så har vi haft lite så i svårt liten organisation överhuvudtaget så vi, vi hade väl, vi har haft lite olika varianter av det, vi rätt år då vi hade liksom ett gäng, jag slängde upp ett gäng elever som jag tackade på att uh, fixa det ser ett tag, men de det inte sjunga själv så då uh, programmerade vi 20 robotar som liksom uh, gick runt och sjöng istället, <laughs> så det fungerade <funkar laughs> svina, uh, så det är något vi haft liksom, de som vill vara med och i år faktiskt för gången så har vi en hel liksom, årskurs som gemensamt som sin musikundervisningsprojekt har. Har liksom ett ett luciatag som de sätter upp för resten av skolan med de som vill då. Med alla detta på undervisningen, med liksom de som vill detta i själva undervisningen göra det. Eh, och det har nog de varit en resa tillbaka till att det ändå finns någonting i vissa traditioner. När man gör det på ett sätt som säger såhär, vi gör det här för oss typ. Vi gör det för att spela stämning mm. som vi mm. har hos. Liksom för att det ska bli i nice stämning mellan varandra. Vi har en decembermusikal som musikern för de min del sätter upp. som handlar mer om liksom, att klippa banden med den här religiösa bitarna Eftersom vi har en, en skola som är ett tvärsnitt av liksom, hela samhället. Och just när var liksom, fokus på de värderingar och budskap som vi försöker få in i, i hela vår undervisning. Vår skola bygger på en, en sängning av en gamla landslagsträden för eh, att eh, skilda sig från eh, damerna man... skilda sig söndagar, vi gör varandra bra. I sätten där, vi vill varandra väl, vi gör varandra <laughs> bra. I sätten igen. Den meningen kan jag men, ja. inte heller inte allt. Men det är något som vi hela tiden försöker jobba med. Vad innebär det egentligen? Hur får man in det? Och, och det är Och då har de som liksom bytt upp och det. som de besöker för sina nämnställda, liksom, klasserna att du lever och för sina föräldrar och för blivande elever som ett sätt att introducera dem och det här är det vi står för det är de trivs våra med våra julavslyckningar, gemensamma bitar det är liksom mer ett sådär ett semi-strukturerat semi, -strukturerat, semi -öppet jam i, våran gemensamma, liksom, i vår gemensamma vårt nav där folk kan passera förbi där elever från andra årskurser som vill presentera saker, dansa spela saker, gör det för varandra och det har blivit så jävla cool stämning de senaste åren för att folk bara liksom bjuder av sig själv typ. Och, och det är från yngre elever till enre elever till folk som är lite udda till liksom folk som har talanger de det vågar visa annars till liksom eh, så. Och det brukar föregås av att liksom, det är några veckor där det finns eh, gäng fritidsledare som liksom skapar sådana improviserade tillfällen eh, runt omkring på skolan. Bara ta med sig med musik, ta med sig högtalare och så alltså, bara skapa liksom stjärnas möten mellan folk typ. Och vi säger, gud, det här borde ta med när vi har avslutning. Ja, vi borde göra det tillsammans. Och så blir det liksom väldigt improviserat och det blir väldigt så, där de skapar grejer för varandra för att själva ha kul, typ. Eh, så. Sen på sommaren bjuder vi in föräldrar och släktingar och allihopa, liksom allt är Men våra jul och är bara för eleverna och bara deras intressen och vad de själva vill skapa då. Ja, för jag tänker ju att, att jag, jag, du sa någonting nu som jag inte har tänkt på. För jag har gått och grundat på det här de senaste veckorna på våran skola. Vi har ju en, en, en lärare som har det i sin tjänst. Och vi har ju teaterelever som, som läser en kurs som heter Röst. Och i den kursen så har de ju en del av att uppträda. Och de är med i Lucia också som stomme. Men vi har ett så högt tryck från alla andra elever att de vill gå... I Lucia-tåget och det har liksom lösts på detta sättet då. Men jag kom på det nu när du pratade att det är ju pandemin som gör också att det är suget. För då kunde man ju inte ha Lucia-tåg. Så de eleverna som går nu gick ju i grundskolan när det inte fanns Lucia-tåg någonstans. För det var ju pandemi då. Så att jag tänker att det finns någonting i att få delta också i, i en gammal tradition. Som man har sett på tv, som man har hört om. Och att få vara en del av. Men det bygger ju på frivillighet och inte på prestation. Nej. För barn ska ju inte uppträda i skolmiljö för att uppträda. Det finns ju någon absurd grej i det där att man som förälder ska gå och, gå och titta. Och, och att man som förälder ska delta i det barnen gör i skolan. Alltså det finns någonting i det som... du är inte så med ja, i de skolan. Inte. Det är ju att skolan lägger ner för att träna in en, en föreställning som inte finns annars. Ja. Bara för att föräldrar ska ha lite så här, sentimentala minnen när de kommer hem ut sina barn och på året. <laughs> för då, då förstärker vi det kontakten och så här ja, ah, när här skolan, du känner igen dig. Det här är en bra skola, vi vet du. så Ja, här, mm, ah, vad härligt var det? Mm. Och så är det liksom <laughs> ingen som vill på sig säga varför Eh, liksom underhållningen, de som är huvudpersoner. Det är väl få andra sammanhang det är så. Ah, grattis, du har vunnit Nobelpriset. För då kommer vi att sjunga 15 minuter för kungen. va, Varför? <laughs> nej, ni får ju fixa det hela så sången jag sjunger för. Men det är liksom bara, nej, om man tar folk på allvar så ska man inte sätta dem som underhållning vid deras egen det, det är något väldigt märkligt med det som är liksom inte. Där det finns ett fel tänk nej. som i sig, jag förstår det också för att säga, man ska inte ta bort alla här de är viktiga. Och liksom den stämningen som kan, åter, som kan få alltså den är viktig att få fram på något annat sätt i så fall. Man ska inte liksom bara ta bort och stänga ner det helt och hållet, det går inte att göra. <hör> Men det finns någonting... Tillbaka till det liksom hur man ser på barn och unga som inte är riktigt fullvärdiga vuxna någonstans. Att det skulle liksom bara hända i, i skolan man tycker att det är normalt beteende. Så. Eh, kanske att det finns vissa arbetsplatser som är djupt djuptoxiska. Eller så här, nu ska alla gå i Lucia-tåget här, ja, okej kul. Men det är sådana arbetsplatser man ser upp sig ifrån, tänker jag. Men det finns en där det är sådana på ja. det med Lucia och att det, att det finns en det, Ja, det kan nog finnas i det. Men jag tror också utifrån högst subjektiva erfarenheter av att liksom... Jag i gymnasiet, jag vet inte vem jag pratar om det, men då gick jag på en skola liksom, en bit utanför stan där det fanns så mycket Lucia-projekt, det fanns liksom, en gymnasiekavari, och det fanns olika sådana drama-projekt liksom, som inte riktigt var drama eleverna alltså, utan det var liksom... Ett gemensamt projekt som, mm. för alla som ville. Och runt det så fanns mm. en sån enormt stark studiesocial liksom, eh, atmosfär. Att det fanns en sån enormt där det här man hittar bra pålärare från alla program, från alla årskurser, mm. det var där man liksom de, mina bästa gymnasiepålare hälften av dem har jag från en klassniker, men hälften av dem har jag från, från de verksamheterna. Så. så det gick ju bra att säga absolut inte att sätta på alla möjliga luciakonserter som fanns för att få hänga med de podlarna typ. Att det är just den träningen, mm. just den träningen gemensamt, det är det som är någonstans utbytet som man egentligen vill komma åt. Och det tror jag inte att skolan är så bra vare sig i gymnasiet eller i grundskolan och så på att liksom fånga den, alltså vad vi drar gränser för som är skola och inte skulle man kunna vara mycket, mycket mer generös med det och det hade betytt mycket mer tror jag för för den allmänna trivseln för den allmänna atmosfären alltså, vad är vad är den här skolan för någonting som jag är bara som med min kollegor som är skolbibliotekarier som drar igång fyra-fem rollspelsklubbar i olika årskurser så. och de sitter kvar någon gång i veckan liksom, eh, ibland efter skolan sitter de någon timme eller två timmar ibland är de med här, ibland och får de vara själva i biblioteket och så får de gå en viss tid liksom, så. och bara att det finns utrymme och det är liksom fullt visuellt i, bakom en glasväg, bakom den mest liksom, publika platsen i skolan så folk går förbi och här. Vad är de där, för de här det betyder jättemycket tror jag, för att det ska finnas en känsla att så här, skolan slutar inte efter sista lektionen utan det finns liksom något större i den konstruktionen som är. Vi går på den här skolan, vi är en del av det här gänget. Och det tror jag vi skulle kunna jobba mycket mer med. Men Gud ja, och det har ju också ändrat sig sen när jag började jobba på min skola så... Eh... Så hade ju vi öppet, alltså eleverna. Vi stängde ju inga dörrar. Dörrarna låstes, tror jag, klockan 22. På, så att folk kunde sitta där oavsett om de var elever eller, eller lärare, liksom. mm. det, det vi litade på våra elever, men det får vi ju inte för staden längre mm. det är ju liksom jätteförbjudet utan skolans dörrar ska stängas för eleverna klockan 17 punkt slut mm. Om, jag tror vi har en dag till 18 där skolan är öppen till 18 i övrigt så ska de hem och det skapar ju någonting att de inte får liksom äga sin skolmiljö eh, för att det ja, Samhället har hårdnat Och vi är räddare för saker nu eh, Oklart om det är mer våld nu Än vad det var för Men vi är räddare för det i alla fall Oklart eh, om det blir mer sätt... våld För unga människor är inget att vara <laughs> Ja det kan man också diskutera Ja men det, det är en spännande Men då ja, ja, vi får, jag, är väldigt, jag blir i alla fall Väldigt, väldigt rörd när eh, Unga människor gör saker tillsammans Jag insåg det nu senast, när jag såg igår, mm. när jag såg Lucia-tåget och jag inte kunde hålla mig från att fälla en tår jag såg tre Lucia-uppträdanden alltså jag såg det tre gånger och jag fällde en tår alla tre gångerna kanske inte för att det var så otroligt alltså nostalgiskt eller vad det nu var mm. utan för att det är någonting så jävla fint när 80 människor fokuserar på samma mm. sak och gör det tillsammans. Det finns någonting mm. i det som berör mig djupt i själen. På något sätt som, som gör att jag måste grina lite. Ja. Så det gjorde jag Men det igår. Det är med som den din, din ah. vanligning av med om det. Det är precis som du säger. Superfint. Kul att mm. höra. Bra bra mm. på mig. Jag får reda på en eh, Som också är lite ja. här, eh, intressant. Eller bra eller dåligt. Jag vet inte. Jag kanske länder i det. I det här med resursskolor och akutskolor och du vet, så här, speciallösningar hit och dit. Jag vet inte om du läst det så, det finns inte GP, det finns inte DN, det finns det här var eh, om så här specifika satsningar just i Göteborgs stad på att liksom eh, speciella skolor för elever som av en eller annan orsak inte kan vara i sin vanliga skola. Men det är så att en online-skola för hemmasittare som mycket funkar ganska bra. Man har startat några resursskolor på Hissingen som verkar funka hur bra som helst. Som får jättemycket bra liksom, eh, kritik. Och, och, man har ganska bra akutskolor och så, i Göteborg och även i Stockholm också. Eh, Vänta lite, vad betyder det, akutskola? Ja, precis, exakt. Vad betyder? Det är det vi ska komma in på. Eh, för eh, i Inför det valet så bestämde tidigare det tillsammans för man vill satsa på något som de kallar för akutskolor. Man vill skicka statliga stöd, hundratals miljoner, städs över en miljard på att liksom alla kommuner som vill ska kunna starta en akutskola. Och konceptet akutskola är att man tar elever som stökar, flyttar dem till en annan verksamhet i en kort period. Inte en lång period utan en, en liksom maximal veckor om det inte finns jättet speciella synliga skäl. Och så ska de kunna gå i en verksamhet som är liksom mindre, som är anpassad, där man också får hjälp av av liksom, vet du, socialpedagoger, kuratorer för att liksom ändra sin inställning till vad man gör i skolan, och hur man är som personer och för att lösa vissa liksom knutar hos sig själv för att så här, kunna gå tillbaka och ha ett annat beteende en annan liksom, roll, en annan, och så. Det handlar inte man sett tillfälligt att sätta alla bråkar här borta, det får man inte göra. Absolut, absolut inte, det finns ingen lag i för det <låder> Inte ens när vi har den här regeringen vi har. Eh, men däremot så är det så här tillfälligt att skapa liksom, avbrott från negativa beteenden de finns från årskurs 6 till 9 eh, och det, det är väl det som är liksom sammanfattningen av en akutskola då. Då visade det sig att man har byggt upp dem här i, runt om i hela Sverige, punktat ut hundratals miljoner och en fjärdedel av dem, om jag förstod Sveriges rödljuret, står tomma <går> utan en enda levd Och kommunen säger att det här är helt värdelöst, de här pengarna är bara bortkastad pengar. För att det finns inte tillräckligt med elever för att ha igång sådana verksamheter hela tiden. Det finns liksom inte så många elever i en vanlig svensk mellanstor eller mindre kommun. Att man hela tiden har elever som behöver vara i den tillfälliga, liksom tillfälliga projektet. Så man har ju helt möblerad skola, helt bemannad helt fullständigt. Och så är det liksom man någon elev då och då. Och så är det där veck, så maximalt färre veckor, och så försvinner de iväg. Och i regionen så... Och, väl, och... Mm? Jag har så många frågor jag frågar på. Alltså Nej men alltså så Om jag har då en, en elev På, på högstadiet mm. som blir alltså, du måste väl liksom ha betett dig så illa Så att du har blivit avstängd mm. Man kan säga avstängd till då, några dagar Och då är det för att shit, vi kan inte lösa de två dagar Det är inte det, är inte det vi behöver Utan Här behöver vi ha liksom, lite andningspaus För att folk ska liksom, lugna ner kärnan som kommer ifrån varandra Och för att de, den här personen ska få hjälp Att bearbeta liksom, vad de håller på med då kan man ansöka om att få en, en akutplacering och då liksom bestämmer man så här okej, okay, men nu fyra veckor framöver, tre veckor framöver så ska den gå på den här akutskolan här borta. Och då går man liksom på en annan skola, andra tider och så får man kombinerad undervisning och liksom typ handledning nästan dagligen om man säger så. Det är den bilden som jag har fått av, av den här verksamheten. Ja, ja men, men, men hur funkar alltså fyra veckor fyra veckor är ju ingen tid, nummer ett. Och nummer två, mm. alltså hur sätter man rutiner och nummer tre Alltså om det då kommer och går unga fram och tillbaka Alltså jag förstår inte hur det ska funka Jag förstår inte hur det Jag fattar ju att det fun alltså, det är klart Men jag. hur många elever har blivit avstängda på din skola någonsin? <här> det är jag. Jag kan inte siffra det Men det är inte liksom Vi har elever som går på den här just specifika skolan som finns här i Göteborg så det funkar väldigt bra och vi har så väldigt bra erfarenheter av det. Det kommer folk från alla små kommuner i hela Sverige till just i Stockholm för att se så här, vad är ni gör, hur får ni det att funka, vad är det som är så bra, vad, hur kan vi fixa till det här? Och till och med där ser man så här, det här formen funkar inte för er. Det här är inte alls det ni ska ha för de ni, ni har inte liksom de behoven. Utan ni måste mycket bättre få ta de pengarna och för att investera dem i den befintliga verksamheten. För ni måste ha ett ganska stort underlag för att det ska vara värt att ha en akutskola som är liksom fysisk så är bara här borta. Samlar vi alla de här under korta perioder. Det är mycket individuell undervisning. Det är därför som <kör> det inte spelar så stor roll att liksom folk kommer och gå på det sättet. Det är inte så att nu jag 30 elever här utan liksom det är i smågrupper där man får sätta rutiner och så att du kan gå i skolan det kan funka bra typ eller så. <laughs> och det här men man skulle kunna tänka sig att det är för då unga gängkriminella Det skulle liksom, kunna vara vi behöver var. det behov inte vara men det skulle kunna vara men det skulle Nej, också. men det skulle kunna vara. Ja, ja, precis. Det skulle kunna vara en sån, ja. Men det skulle kunna vara en sak som i alla fall. Kritiker mot det är rätt är alldeles för för snäva satsningsbedrag. De lägger jättemycket pengar ja, så att alla kommuner säger att det ska vi ha. Regeringen kallar på det är en jättestor säker hur många som söker. Och sen är man inte noga med att följa upp så här, vad är det egentligen det som det här leder till? För att det vill man inte riktigt veta. Eh, utan då är det Sveriges Radio som har kartlagt att ta reda på i 90 kommuner, där det är ungefär en fjärdedel av de här 90 kommunerna man har kollat där det är så här, nej, det finns i princip ingen verksamhet alls i de här verksamheterna. Utan det är bara folk som sitter och väntar på att det ska dyka upp en, en, en, en elev som har liksom de behoven som finns för kutskolor. Samtidigt så har man resursskolor som är de här mer långvariga liksom placeringarna för folk mm. som behöver alltså en utbildning som kostar mer. För att det, det kommer att finnas elever som behöver det. De är konstant underfinansierade. Och Det finns ingen möjlighet att ta de här pengarna. De här verksamheterna, de här pedagogerna som sitter ofta i närheten och säger jag jobbar på akutskolan. Kan inte du bara komma över och hjälpa till det här borta? På? Nej, nej, det går inte att göra. Inte alls överhuvudtaget. Nej, nej, nej. E, och, och Det är så intressant. för tycker att då har man så olika, eller, artikel, har man så olika förklaringar till vad det beror på. Eh, någon jurist som säger att det är helt galet att vem ska liksom, på med statsbidrag överhuvudtaget. Ge bara pengar till skolan mm. och liksom, självklart riktar dem när det behövs. Men liksom, vara också medveten om att varje gång man riktar så är det fel. så, liksom, så kommer det inte passa alla. Så vill man på riktigt göra bra grejer för skolan. Se till att det finns liksom, lösare regelverk. Någon från och ah, säger kolla kommunerna det är de som är fel. De kan inte sköta skolan. Och så det så här, det känns som att det är din egen agenda <går> mer, än, mer än att det liksom är en som alla andra skulle dra Och Sveriges kommuner och regioner har världens arbete på gång just nu, Till just nu För att samla liksom skolchefer i massa, massa, massa kommuner I gemensam skrivelse Om hur jävla bortkastat det är Att hålla på med statsbidrag Som kanske passar typ tre kommuner i Sverige När, kanske fyra, kanske fem Men liksom att det, det, det nästan så att det borde vara olagligt att använda skattepengar på det sättet om man inte anstränger sig att alltså ja men det är klart att det borde ja men det är klart att alltså, alla statsbidrag som, som vi har eh, gör ju att man tar pengar från något ställe och så det är ju egentligen bara Eh, alltså statsbidrag handlar väl om att vinna val, tänker jag. Det är politisk strategi som absolut borde vara förbjudet i typ grundlagen. För att det är ju inte att man finansierar det man, man ska. För att, alltså, eh, vi, alltså när vi fick statsbidrag att köpa läromedel, då är det ju mm. någon lobbyist som har vunnit. Alltså vi fick köpa läroböcker och våra skola då som, som har så mycket böcker så att vi drunknar i det och vi har läromböcker Böcker, alltså skriftliga, vanliga böcker i varje ämne. Vi behövde ju inte det, men vi köpte ju böcker i alla fall. För att vi fick ju pengar att mm. köpa böcker och vem tjänade på det? Jo, det var ju läromedelsföretagen som dessutom inte är stakligt så de kan vara ju dåliga som helst. Alltså, det finns mm. ju liksom så otroligt äh, mycket äh, fisch, alltså, konstiga saker i i den grejen mm. eh, med statsbidrag som, som, som skolor kan söka och det är ju för att, för att alla politiker och alla skolministrar ska kunna säga titta vad vi gör mm. och, och, eh, utan att egentligen ta ansvar för det man har eh, beställt på något sätt mm. eller det man har alltså man har bestämt att nu ska vi göra den här förändringen i skolan därför så skickar vi ut det här statsbidraget mm. men det är ju också bara liksom en liten ja det funkar just denna veckan men det var ju spännande då det, jag tyckte det var spännande att jag aldrig har talat om akut skolor <här> överhuvudtaget eh, och egentligen så hör hör ju det lite på namnet att det är ju de typ fyra fem största städerna i Sverige som skulle behöva det övriga städ. Alltså jag menar jag kan ju väldigt svårt att tänka mig att liksom en, en stad som Färgelanda kommun behöver en akut skog. Inte permanent. Alltså, det finns alltså... möjlighet, du, Jag tror jättebra att det finns möjligheten att kunna göra sådana förändringar. Jag, jag känner jag har verkligen ja. så många gånger att de här eleverna skulle behöva komma ifrån varandra skulle behöva liksom byta miljö ett tag och det kan inte vara så jävla svårt att vända liksom, unga människors beteenden om man bara hamnar i en bra miljö ett litet tag man säger så här, nu går du här ett par veckor för att du ska kunna funka bättre där du brukar gå. Han är inte Man kommer bort här, det inte att du har flynande, så att man blir straffad. Utan det handlar om att så här, nu går det här borta och vi ska göra en insatser för att du ska gå tillbaka dit. Du måste vara några gånger smartare folk som håller på och eller eller för att inte trivs, eller för att de inte på plats, eller för att de så. Det, jag, jag tror det är bättre på alla sätt, du vet, mm. jag tror det finns i alla kommuner. Problemet är att vi kan inte bygga upp en hel jävla skola med full bemanning, och rektor, och matsal, och liksom verksamheter och klassrum för... En tillfällig verksamhet som inte alltid behövs, det är jättemärkligt. det är väl... Lägg de pengarna på att bygga fler resursskolor och se så här. I de här resursskolorna ska det också finnas möjlighet att ha en liten del bryd där man kan sätta elever som har de här ja. där När det finns borde flyttar några av dem in, hit, annars köper de till så här personer. Det är inget konstigt i det för de behöver fortfarande speciallärare, de behöver liksom kuratorer, de behöver samma saker som finns på resursskolor och så också. Det är inte det det är inte någon annan liksom personalgrupp oftast. Kanske finns det finns vissa specialkompetenser, Nej. men jag menar, det handlar om att liksom det om att så, här, så som de här teknikaliteterna runt just det här statsbidraget, vad det verkar formulerat så är det så att det passar en handfull kommuner och de andra är så här: Gratispengar, du tror jag att vi gör det. Du bygger på lite verksamhet, så kan vi kan göra något med, med, med det materialet sen när det här är slut. Liksom. Men det är också någonting jävligt pajigt i att liksom, lappa och laga ett system som inte funkar. Och där tror jag så att man kan, om man ändå vill tolka det här kommun versus stat, liksom välvilligt då. Att, går man tillbaka till det så grundproblemet mm. är grundproblemet att så här, vi måste lösa läsa en gemensam finansieringsmodell som inte har utrymme mm. för liksom partipolitiskt dravel och som inte heller är så här det kräver att man har en armé av människor som söker varje bidrag som finns. För det vet vi sedan tidigare att små kommuner har inte ens råd att söka statsbidrag för att det kräver att man har personal anställd. Om du tänker att små kommuner är mm. typ så här, strömsta och sådana ställen. Så man kanske en person anställd för liksom alla digitaliseringsfrågor i hela skolväsendet från förskolan till gymnasiet. Om de ens har <laughs> ja, men De har en person på vad som hade funnits kanske uh -huh. personer i Göteborg. På riktigt. Uh -huh. det, det, ska den personen också kolla på allt det där och alltid allt det där? Det, det är helt omöjligt. Det, det, det finns inte liksom förutsättningar för att ens kunna söka sådana pengar i vissa kommuner. Och då tror jag det är viktigt att hitta en modell som, som har blivit extremt. För det är många kommuner som hamnar under sträcket men alla statsbidrag har samma grundproblem: att liksom, de, de, de plåster på djupa sår, <går> som, som inte är rätt sätt att behandla. Mig. Nej, och som, och som egentligen handlar om att vinna, eh, vinna val längre fram. Jag vill lägga en miljard på eh, akutskolor så får folk ingen känsla för liksom, pengar och så. En miljard är frimärken för <går> den svenska skolan. Det är det, alltså, vad kostar den svenska skolan I alla fall Vad kostar den svenska skolan per år Många miljarder Jag vet att det är väldigt, väldigt mycket pengar För att en gång i tiden Så stred jag För mm. att vi Skulle slippa 1,4 miljarders besparing På gymnasieskolan mm. Och då sa alla till mig Att det där är ju bara kaffepengar det är, ingen, alltså det, det är inte där problemet ligger men jag var så uppäldad för vi, vi skulle de skulle dra ner en tredjedel av personalen på min skola så jag var förbannad av den anledningen jag var förbannad av så många olika anledningar och jag lyckades stoppa de 1,3 miljardernas eh, Jag var en del av det eh, besparing men det hade på, ingen hela, vikt, på hela på jag... i hela Sverige Alltså hela gymnasiet i hela Sverige ja. I hela Sverige för Jag hittade alltså... en siffra från Skolverket de Det de ser att Kostnaden 2023 För alla förskolor, och skolor Och kommunal vuxenutbildning Knappt 352,4 miljarder kronor mm. 352 mm. miljarder kronor Vi sätter 1 miljard på det här Ja fint jobbat <laughs> fortfarande liksom <skratt> kaffepengar <skratt> så det är klart det, det, är liksom, det är symbolpolitik så det skriker om det och det är klart att det också är därför som det är den ja. veckan att det, det faller så illa ut men i alla fall, jag tittar på och bara fundera på det här akutskolor akutskolor resursskolor, namnen på dem <skratt> och liksom på dem ja. och att det är lite såhär stupstockig ja, på ett sätt som verkar vara en enorm slöseri med de pengarna de ändå skjuter till om vi nu ändå ska hålla på med symbolpolitik kan vi inte använda de pengarna till något som faktiskt gör Skolan bättre då? Det känns som att det hade varit någonting. Ja men eller hur? Eller hur? Alltså, alltså, varför, varför ska det vara så svårt? Att göra skolan bättre? Eh, jag har ju en annan sån fråga eh, som jag lyfte förra söndagen. Det är en vecka sedan mm. nu. Eh, jag var ju med i Svenska Dagbladet. Det har jag aldrig varit för. Jag har skrivit en text där. Vad tror du jag var arg på? Ja, men Eller jag vet, vet ju varför för, det var för jag det. Fel att det är texten men också för, <gör> det känns som att att det tema där du mycket mycket hedervärt ta på dig att för, för den händelsen som mycket finns bland ganska många där som har haft en stora otur att utsättas för plattformen för att digitala nationella proven eller hur? Ja, men precis. Och, och det, så att jag skrev en debattartikel och så tänkte jag så här: ja, den måste, måste jag lägga in den? Måste jag, jag kanske inte ska ta den här fighten. Och sen frågade jag en annan god vän som också gärna är ute i den här debatten. Och då sa han till mig: att Hör du, det är din plikt att få in den i en tidning. Så då utförde jag min plikt och hörde av mig till svenska Dagbladet och de tog in den. Eh, så och, och de, det är ju då en väldigt liksom att vara väldigt konkret i kritiken mot att man har digitala plattformar och mot Skolverkets sätt att jobba runt de här digitala plattformarna eller alltså digitaliseringen av de nationella proven och att det här projektet mm. har kommit så långt. Men i detta så har jag börjat fundera ihop med liksom jag har fått liksom lite inspel efter alltså spelet har fått mig att fundera lite. För att det är ju väldigt tydligt att, mm. det, det är ju, eh, att Skolverket drar igång det här beror ju på att det är ett eh, regeringsuppdrag. Det finns ju liksom en proposition som är skriven, och den är skriven, eh, mm. och den skrevs ju redan eh, 2017. Att proven mm. skulle bli digitala. Och eh, det jag grunnar på är varför det är liksom inte politikerna är ute och vävar om detta. Att man bråkar om detta eller att man tycker att man drar i nödbromsen. Och var, varför låter man liksom Skolverket pågå? Eh, när det är så uppenbart att det kanske inte är så bra. Mm. Eh, och då har jag ju kommit på det att 2017, vem var det som var skolminister då? Fridolin. Har du någon aning? Fridolin. Så det är Fridolin som beställde det här. Mm. Och sen har vi då haft en antal skolministrar efter det. Vi har ju haft... Va, eh, Anna Ekström. Eh, Anna, Ekström kom väl, eh, Anna Ekström var ju inte skolminister. Utan hon var väl utbildningsminister. Och så kom ju... Efter Fridolin kom ju... Nina Axel eh, Axelsson. Kielbom Axelsson. inte så. Precis. Mm. Nina Axelsson. Eh, kom ju sen. Eh, och sen har vi då haft Lotta Edholm efter valet. Och eh, Ingen av dem har ju Alla har ju vetat att det här projektet går sådär. Men ingen har velat kommentera Och de ställs inte heller mot väggen. Eh, det, som är, det som jag funderar på är liksom. Vad är, varför Grejen är ju den att våra nuvarande regering har ju gjort till sitt paradnummer att vi ska gå från skärm till perm. Det är ju deras mm, mm, roliga. Så de tror att de ska vinna valet på. Samtidigt så har de ju rivit upp varenda grej. Alltså de har ju gjort nya om marknadsskolan. Har de ju rivit upp. De, de gick inte vidare med. Det fanns ju förslag för att vi skulle kunna göra upp med marknadsskolan en gång för alla. Men det satte ju den nuvarande regeringen stopp för. Och tillsatte en ny utredning för att den gamla utredningen var inte så bra. För att den sa inte det de ville. Eh, och man har tillsatt nya och nya och nya utredningar- för att man har förkastat de gamla. Mm. Men någonting som de står fast vid är ju den digitala nationella proven. Och så har man adderat en liten grej. Nämligen att proven också ska rättas centralt. Vilket betyder att man kommer att behöva x antal miljoner människor som sitter och rättar de här proven. Och ingen vet var de ska komma ifrån eller vilka de kommer att bli. För att det finns ju inte så många. För det enda man vet är enligt beställningen då från regeringen så är det eh, utbildade eh, legitimerade lärare som ska rätta proven centralt. De här digitaliserade nationella proven. Mm. Men ingen vet egentligen. Jag tror min gissning är nu att det kommer gå till så att varje huvudman blir skyldig att av, avsätta tre personer som ska rätta de här problemen. Jag vet inte. Det, det kommer ju bli helt knäppt i huvudet. Men det inte kommer att bli så som man kunde hoppas att man skrev dem och så fick man ett svar av någon som rättade dem. Så kommer det ju inte att bli. Eh, utan det kommer ju läggas på lärarna på något jävla vänster. För, för att, en del som man kan se från skolsystem där man har, så att man har central rättning, det är ju liksom att Mm. Allt lärdom som kommer i rättningen försvinner så, Kolla på typ i Där man hade några ja. liksom årskurs varje år, i alla fall förut Som gör varje i år i mm. maj Och så får du tillbaka resultatet i november Och många gånger det byter du också lärare Mellan maj och november Så du november får du tillbaka, får jag tillbaka en, en rapport För varje elev som säger Det här lyckades av med sin hemlän i, i maj Sex månader sedan, aha okej, okay. bra, du vet det. Det är någon information Men det är inte ja. liksom Förmodligen det mest effektiva sättet Liksom, du vet, om lärare som är på en skola tillsammans får tre, fyra dagar i maj, juni får gå igenom sina nationella prov, sammanställa och analysera och så så här. du de här grejerna, ta med dig hem och det här i sommar vi jobbar med det här i augusti, nu kör vi på det här, det här kommer bli bra. Den mm. processarbeten själv är jättelätt att så här, administrera bort för man känner att det här inte tid med det här. Och det finns jättemånga där som man känner att vad skönt, jag slipper göra det här. Och det låter jättebra för föräldrar och liksom det låter jättebra så populistiskt. Det låter superbra utifrån. Det är klart att vi ska liksom avlasta det här. Det låter som ett självklara mål. Och digitaliseringen kan avlasta. Mm. Det. det är jättebra att vi kan liksom ta de chanserna som finns. Och så tänker man inte på att liksom, man bygger upp skugg system där liksom andra människor, i bästa fall det i sämsta fall vem som helst med en manual ska gå igenom och bedöma och liksom hålla på med myndighetsutdövning på ett sätt som känns bra. Nej, det blir inte. Nej, men och, och, och med tanke på att det dessutom inte går att bedöma, sambedöma på den här plattformen och att man måste sitta på en skärm och man kan inte jämföra texter och man kan inte kommentera utan man kan bara sätta poäng i en ruta mm. i det här jävla systemet så förstår jag inte riktigt. Jag förstår verkligen inte vem som ska rätta och jag förstår inte hur det ska gå till och jag förstår inte hur det ska bli rättssäkert överhuvudtaget. Men det är lite, men det är inte, tar ju inte slut där, tyvärr. Utan det finns ju en ytterligare grej då som vår nuvarande regering har bestämt, som är kopplad till de här digitala, nationella proven som de i bästa fall säger ja, ja, men det där bestämde ju Fridolin Jag tror att om du skulle liksom fråga en Persson så skulle han säga ja, men det är ju inte min fråga, utan det är en beställning av Fridolin Ja, mm. fast, du har ju också beslutat i, den, i betygsutredningen att mm. Eh, att Vad heter det som Henriksson håller mm -hmm. på med nu? Eh, det har ju, görs, ska ju göra en ny betygsutredning mm. där de nationella proven och de digitaliserade nationella proven spelar en enormt stor roll eftersom det ska bli avgörandet för betygssättningen för att förhindra eh, betygsinflation. Och då sätter man all sin tilltro till de här icke-rättssäkra digitala nationella proven. Ja, jag sitter och här, för, och, här, och här förstår inte jag politiken. För för mig är ju det här en vidöppen dörr. Vi har upphandlat ett helt järnrött system. Som, som naturligtvis är ju öppet mål att kritisera det för systemet fungerar inte. Och det är ju inte liksom. Det, är ju, det beror på en, att, att man, man har blivit stressad och det finns en tystnadskultur där man inte får säga till regeringen: att Vi klarar inte vårt uppdrag, uppenbarligen. Men varför drar inte Johan Persson skärm till permgubben i nödbromsen och säger: Nej, men vi kanske ska stanna i Permen också när det kommer till den digitala nationella proven tills vi har en lösning som håller? Det hade ju varit rimligt eftersom vi vill. Att betygsutredningen, där ska det spela roll. Med de digitala nationella proven. Varför händer inte det? Varför förstår de inte vad de själva beställer? För mig blir det, ju mer jag rotar i det där. Ju mer jag håller på med, med liksom, digitala, alltså skolfrågor och sånt. Mm. Så förstår jag inte varför man inte sätter sig ner och funderar. Men vänta lite nu, nu beställde jag det här. Hur blev det egentligen? Varför finns det liksom ingen vilja att det ska bli bra? Precis egentligen samma sak som när man beställer aku akutskolor. Det ser bra ut på något papper. Wow, kolla vilken... Men det blir ju inte bra i slutändan. Det blir silvertejp på ett mycket större problem. För jag menar, det är väl klart att ett dåligt digitalt system kan ju aldrig någonsin rädda betygsinflationen. Det enda det är, eh, som marknadsskolan skapar- det är, ju inte, det är ju inte de nationella proven som skapar det. Jag undrar varför politikerna inte bara ger upp dem- eller säger, de skulle ju kunna säga- nej men vi skiter i de här nu- eftersom det var Fridolins idé. Det skulle ju alls, Utan att någon, de övertappar ansiktet. Det skulle ju gå att säga- det är den, jag förstår inte varför inte det sägs jag tror inte att de, har, jag tror inte de har samma politiska analys, jag tror inte de tänker att det är självklart att det går att pinnar det på Fredolin, jag tror att lägger man ner en sån här projekt nu det är samma som om man måste lägga ner skolplattformen om man lägger ner Millennium, om man lägger ner andra plattformar den bomben exploderar åt alla håll och man kan hoppas att det går att landa på en person som säger han här var ansvarig för fem år sedan men då tänker jag, eller sju år sedan men då tänker jag säga naturlig följdfråga vad har hänt de senaste sju åren? Varför är det först nu nu kommer på att det här är dåligt? Är Där man borde agera på det mycket, mycket, tidigare och nu sitter man fast i en skit där det är så här alla som har varit ministrar eller alla som har varit som liksom, regeringspartier under de, de perioderna har liksom, skin in the game någonstans, det kan vara den ena förklagen Den andra förklagen kan man, man genuint tro att så här, här handlar det inte om undervisning utan det handlar om administration av arbete och då vet vi från alla andra system att liksom, digitaliseringen är vägen fram pappersnationella prov är inte liksom en framtidslösning. Det är inte hållbart i framtiden. Det är inte det. I arkivering, Nej, det är i hantering, hur vi gör. Vi måste gå åt vägen. Digitala nationella prov. Och att de har gjort ett jättestort misstag i hur de har hanterat de här liksom grundläggande stegen här nu. Det... Det har varit svårt för dem att se tror jag, utifrån att de ändå har haft någorlunda, har, jag tror inte så mycket jag säger i de testprojekten de har gjort Folk, folk som har varit helt oh, härnförda det lärare och forskare som har varit helt härnförda Åh, oh, jag har skolverket för nationella prov oh, bra Och så var det inte tillräckligt kritisk Och så tror jag att det finns mycket positiv feedback från början Heter det tror jag det. för det är det man hör Någonstans att De här, med testerna vi har gjort, har varit var positiva Jo, jo, för när man gör det i en väldigt kontrollerad miljö Och inte på riktigt, och inte i stor skala Så försvinner en del av problemen som finns nu men jag, jag tror också att det handlar om att liksom man ser att det här är den enda vägen framåt. Och liksom, det handlar inte om att, säga att vi lägger ner det för all framtid utan vi, vi man måste i så fall kommunicera att vi behöver göra om det här och hitta en bättre plattform. Och det tror inte jag att man lyckas ja. göra samtidigt som man ser till att bara motståndarna sedan får kritiken och samtidigt som man själv bara ser det här perm till skärm eller skönt till perm samtidigt som man inte har samma exakta inställning till just den nationella proven. Där Det var jättetydligt om jättetydligt när man började med det. Så Vi tar alltihopa åt det hållet. Man, man, man bestämde sig för att inte revidera den nationella eh, strategin för digitalisering av skolväsendet. Vilket var ett styrdokument som, som, som togs fram av Fridolin-regeringen 2017 parallellt med att man bestämde sig för de nationella proven skulle digitaliseras. Det är två produkter som kom exakt samtidigt och som i grunden var lika pajiga Ska man vara lite så raljant så var egentligen direktiven för de första liksom, nationella riktlinjerna för digitaliseringen var så här, skriv in programmering i läroplanen, punkt. Och det är så här, vi, skol, vi jobbar inte liksom. så. Och skolverket svarade väldigt tydligt så här, bra, vi tar fram en definition, vad är digital kompetens? så säger vi alla ämnen, vad betyder digital kompetens? Det är det jag hör att du säger. Bara, bara sitta i den med Jättebra, men vi har aldrig gjort så att skolverket säger, alla ska jobba med den här metoden. Det är inte den som du startade i styrning på med i Skolverket. Så nu säger vi att det är det här vi menar. Ja, ah, ah, ah, det är inte Bara programmeringen finns med där. Ja, ah, absolut. Den kommer att finnas med där. Men nu tar vi och pratar och om det här. Den liksom, kritiska konversationen hade man 2016-2017. Och det landade i någonting som var brutalt mycket bättre än vad som egentligen beställdes. Kanske borde man haft en samma likadan diskussion kring så här. Okej, okay, men vad är det egentligen du säger när du säger att du vill ha de digitala andrasmodella proven? vad är det egentligen vi ser få av mm. det här vad är den första versionen, vad är version två, vad är version, version tre vad är det som är relevant att ta fram just nu då hade vi inte behövt jobba i sju år på att ta fram den första versionen för den första versionen av den nationella strategin tog ett år, ett och ett halvt år att ta fram. <laughs> mm. och det är inte i sig en mycket, mycket komplicerad process jo lite, men det behöver inte ta sju år om man har bra liksom, ingångsvärden från början, så alltså, 100 procent att det var fel här men alla som har sett det på vägen och som inte har sett att det, det här kommer gå i skogen och inte redan då liksom ganska kraftigt agerat har ju på något sätt ändå gett sig med att det här är ett bra projekt att jobba vidare med. Och då är det bara frågan, det, är liksom, det finns en sån spel typ med den här bomben man skickar runt och så har man svara på frågor och den som håller den när den exploderar, den förlorar. Det är lite den grejen. Vem håller i den här bajsmackan? Ja. Nej, det väl, väl går i skogen. <laughs> Har de riktigt, riktigt tur, riktig, riktig, tur sen det går val innan det går skogen och någon annan blir skolminister och så är det någon annans problem. Annars är det liksom det som kommer att sänka timmararna som skolparti för alltid och jag vet så är det Jo men så är det ju samtidigt som jag funderar lite på liksom att <laughs> om och om är det så då, eftersom vi har millennium i vården, vi har skolplattformen uppe i Stockholm som, som färska exempel. Är det så att när det blir digitalt så är det så att vi har på våra myndigheter alldeles för låg digital kompetens. Som gör att, och liksom i, inom de avdelningarna på de här myndigheterna som gör att vi får så här dåliga system Att man säger ja det här ska vi lösa Men man har egentligen ingen Bild av vad som krävs För att lösa det För egentligen borde det ju inte vara svårt Det borde inte vara svårt det. egentligen Jag tror det hänger upp med en grej som vi pratade om förra veckan Som jag pratade lite om när vi diskuterade Den här AI-kommissionen Och liksom ja, ja, syftet precis. med den Är ju någonstans att ta fram ett så här Vad är det vi vill få ut av det som land och som nation. Vad vill vi att våra industrier och företag ska få ut det? Vad vill vi att våra människor ska få ut det? Vad vill vi att det offentliga ska få ut det? Och när vi inte har svar på det. När vi inte kan säga så här vi vill att det offentliga väsendet ska liksom bli så här. Med hjälp av den AI-tekniken som vi hoppas ska finnas. Som finns nu och så, När vi inte kan säga det. Vi hoppas att skolan, inte som undervisningsinnehåll liksom, utan skolans myndighet ska bli på det här sättet med hjälp av AI. När vi inte har svar på det då kommer vi inte kunna beställa någonting på någon nivå som är relevant för att göra skolan bättre utan att skjuta i mörkret. Det är ju liksom det som är något som gillar att sköna att sköna alla prov som är digitala. Ja, jättebra. Det, är fint. det blir säkert mycket effektivare och bättre. Och då de smittar på att är en central rättning och det ska bli rätt och vi ska kunna bygga betygen på det och bla. För bla, bla. vi tar bort alla osäkerheter och alla liksom parametrar. Det är ju bara killgissningar för att vi inte har ett svar på vad är det vi egentligen vill uppnå. Det är därför jag tror att vi behöver ha en starka strategi och jag tror att det bästa vi kan få ut av det, om vi går upp i stavsläget, om vi verkligen tar till att det omvandlar hela liksom det offentliga vi pratar om, om digitalisering, det är att vi kommer att göra mycket bättre såhär, okej okay, men vart är det egentligen vi vill komma någonstans? Och det tror jag vi behöver svara på hjärtligt snart, för vi vet att Sverige är ett land som har satsat enormt mycket resurser på digitalisering i samhället överhuvudtaget, och man ska inte säga att vi inte har fått ut så någonting för det, för det har vi fått, men vi har inte fått ut så mycket som vi hade kunnat få. Om vi också har gjort medvetna satsningar. Och inte bara massiva satsningar. Och där tror jag någonstans att säga vi har liksom... Någonting att hämta hem. Och jag tror att vi behöver börja i alltså, ett jättetydligt. Vad är det vi vill? Vi vill att alla myndigheter ska fungera bra för människor. Vi vill att alla myndigheter ska vara så effektiva som de kan. Vi vill att de ska liksom dra, dra lärdomar av varandra. Och dela data så mycket som det går. Ur ett i, så här... I, i, Integritetsperspektiv för så stor skola som möjligt, dra nytta av fördelarna som finns och förstå hela systemet. Och att det handlar om att så här, vi kanske inte ska ha en offentlig statistik över varje skolas betygsgenomsnitt, men att vi kanske ska ha mycket, mycket, mycket mer av intern data som sprids över hela Skolverket och i hela skollärlsverket. För att bygga bygger plattformar som är så här, den här eleven ligger på liksom 82,57 procentilen och den har liknande problem som de här, de här, de här och de här de här insatserna. Och det är det här vi gör för att gå vidare. Kan man komma in på den nivån av att liksom hjälpa medborgare mm. med hjälp av att ta hand om den datan som vi hela tiden aggregerar utan någon någonsin använder. då har vi gjort sin myndigheten bättre på det vi ska göra. Och det handlar om att liksom, igen, inte undervisningsinnehållet utan liksom hur vi identifierar vilka som behöver vilken hjälp och hur vi kommunicerar det. Om vi det via prov, betyg, bedömningar, skalor, klistermärken, jag bryr mig inte. <laughs> Men liksom, någon som säger det, det vi ska komma fram till. Och jag tror att vi behöver börja den ända innan. På ett sätt, det är inte skolverkets fel. För det är ett omöjligt uppdrag. För att det är liksom, det kommer bli ett historiskt exempel på hur jävla sämst man är när man beställer något som man inte vet fel som man vill ha. Eller hur? Och jag tänker att vi ska ha, vi vill ha medveten digitalisering inte massiv. Det var väl ja, bra... massiv också. bra... Hur mycket som helst så länge, det är smart. <laughs> Så länge det medveten. Medveten massiv digitalisering. Ja, nej men jag tror inte det finns ja. för mycket eller för lite. Det kommer att gå åt år. Ja, vi får rulla av här. Ja, jag tror att det här kanske var Årets sista vanliga avsnitt. Men vet du, det får vi se. Men vet inte det riktigt. Jag tänker att... Eh, det får man se om man eh, hänger med i framtiden. Vi flaggar för lite osäkerhet helga. i alla fall. Så hörs vi i januari om inte annat. Eller om det så. Lite omedvetenhet helt enkelt. Ja, här finns inte så medveten massuting eller det så vi jobbar. Det är andras ansvar. Har du Karin? Vi ses. hör du Ja, det har bra. Hej.